si El programa que s'emetrà seguidament ha estat preparat i gravat pels alumnes de l'Escola de Llobera. Aquesta sèrie de programes estan inclosos dins del projecte d'innovació en i amb comunicació audiovisual de la zona escolar rural del Solsonès. Aquest segon any dedicat a la ràdio. Els programes que s'aniran emetent formen part d'una hipotètica programació d'una emissora inventada, 0.9, la nostra. En la programació hem intentat incloure diferents tipus de programes, des de les entrevistes fins als concursos, passant pels informatius, radionovel·les, esports, a... Ah, i sense oblidar la publicitat, que és d'allò més curiosa. No cal dir que tant els mestres com els alumnes hem treballat de valent i amb molta il·lusió. Hem après un munt de coses sobre el món de les zones, la programació, els guions radiofònics, les falques, els indicatius, els aparells de ràdio i un munt de coses més. Esperem que passeu una estona entretinguda. Nosaltres ja ho hem fet. Gràcies. Petita. Rual. Familiar. Amiga. Tranquil·la. Educa. Comparteix. Interessant. Col·laboradora. Participativa.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 Benvinguts i benvingudes a Zer.9, la ràdio de l'Escola Rural del Solsonès. Tot seguit, l'Escola de Llobera us oferim l'entrevista. Un ocellet ens ha dit que al nostre convidat li agrada molt el jazz. Podries endivinar la cançó que ara posarem? Quina és? Sant Bertany? No... Clar que sí. Sí. Sí. sí. Molt bé. I toca el Junt Comfrem? Sí. Sí. sí. Hem sentit la veu del nostre convidat, però qui és? El nostre convidat és un dibuixant de còmics i llibres. És possible que les vostres escoles i cases tingueu llibres amb els seus dibuixos. I coneixeu el fort d'on el nostre dibuixant hi té una pàgina amb un còmic per on navega un pirata. Molta gent el coneix pel seu nom artístic. Avui sabrem també el seu nom real. Ell també més escriptor. I potser haureu llegit alguna de les seves històries, com La roda curiosa o El viatge fantàstic. Ho haureu vist com les lletres es fiquen dins dels dibuixos, en el llibre de Per un botó. Bé, no esperem més. Avui ens acompanya en... En Joma! Hola, Joma. Bon dia. Bon dia. Primer, et volem donar les gràcies per haver vingut al nostre programa d'entrevistes. Gràcies per convidar-me. Bé, comencem. Joma, a mi m'agrada molt dibuixar, però jo penso que és molt difícil. Tu què en penses? Bé, jo penso que és molt senzill. Quan eres un com nosaltres, ja pensaves en ser dibuixant? Com va ser que comencessis a dibuixar? Anaves a classes de dibuix, em vas a prendre sol... Va ser fixant en d'altres. Explica'ns-ho una mica, si us plau. Mira, una mica de tot. Quan era un nen com vosaltres, eh, ja dibuixava. No pensava en dibuixar, sinó que dibuixava directament. Eh, no sé com va ser que va començar, perquè m'hi vaig trobar, jo he dibuixat sempre. Però també vas anar a classes. Vas anar a l'escola d'arts i oficis, a part de les classes de dibuix que hi havia a l'escola on anava jo. Molt bé. La primera vegada que vas publicar un dibuix, quan va ser? Va ser quan jo tenia 15 anys. 15. A on? A una revista que es deia, ja no surtes es deia Patufet. Et devia fer molta il·lusió, oi? Oi tant, moltíssima, sí, si estava molt excitat. Eh? Quan miro el del cavall fort, penso si arribaria a tenir aquesta imaginació. Com ho he he de fer? Home, proposant-ho, intentant-ho i cre creient que ho pots fer. És possible. Has tingut mai la intenció de superar algú altre? De superar-lo? Sí, jo crec que és una, una ambició lícita. Quan vol fer una cosa, de mirar de fer millor, millor que ningú, clar. És bo tenir models de gent a seguir? Sí, és imprescindible. És necessari i imprescindible. El teom artístic és jo, home. Però quin és el teu nom real? Jo em dic Josep Maria, Josep Maria Rius. Sabem que dibuixos per al Cavall Fort, però també dibuixos per a altres revistes? Sí, dibuixo per altres revistes, sobretot per un diari que és La Vanguardia, i revistes com Escola Catalana, una que es diu Compartir i altres diverses. Nosaltres eh, coneixem com dibuixen, però... Com a artista, què més fas? Ens ho pots explicar una mica? Mira, a part de dibuixar, faig fotografies, faig escultures... Faig una cosa que és un, un format relativament recent o contemporani, que en diem instal·lacions, que són com escultures a l'espai, que les pots transitar, pots passar-hi per dins. Llavors, eh, has fet mai alguna exposició? Sí, diverses, és la manera, és allò com podem ensenyar la nostra feina als escultors. I de quin tipus n'has fet? D'això, d'instal·lacions, de dibuixos, de pintura, sí, de moltes. I ara parlem de viatges. T'agrada viatjar? M'entusiasma, m'agrada molt viatjar, sí. I... Llavors, viatges sol, acompanyat? Home, depèn. Mira, si un viatge per vacances, eh, viatge normalment acompanyat i de plaer. Quan viatjo per feina, perquè en algun projecte dels que tinc que eh, es basa a viatjar, viatjo sol, perquè treballo. Llavors, curiositat meva perquè a mi també m'agrada molt el viatge i, i vull aprendre a viatjar com tu fas. A quina edat vas començar a viatjar i a emprendre aquest camí? A veure, això és de difícil de respondre. Així professionalment, com a, com a treball... No fa tants anys, potser fa uns 6, uns 6 anys, com a viatger solitari però no per treball ja en fa més, ja en fa uns 10. I viatjar, doncs he viatjat des de ben petit perquè m'han acompanyat damunt a molts llocs. Mm -hmm. I ara parlem de bueno, del que pots guanyar al mes. A mi tinc una curiositat perquè vull saber quan un dibuixant pot arribar a guanyar al mes. Mira, depèn, depèn del mes Els dibuixants, com que no tenim salari mm. Depèn del mes Depèn de l'època de la vida Depèn de la sort que tinguis Pots guanyar molt i pots guanyar molt poc Vale, merci Ets re, reç portable i complidor Amb la teva feina? Moltíssim, sí, sí És, és, és imprescindible ser complidor Perquè et segueixin encarregant feina A pas, és tot el dia dibuixant? No no, dibuixo cada dia, o gairebé cada dia, però no tot el dia En algun cas, t'has encallat mai amb en algun dibuix? Sí, sí, sí, sobretot quan hi ha molta pressió quan, quan et fan sentir que és una cosa importantíssima, així, és fàcil que t'hi enganys Com és la relació amb els escriptors i escriptores? Sempre us coneixeu? Ells t'encarreguen els dibuixos o és l'editorial? Mira, la relació sol ser agradable, perquè treballem en projectes compartits. No sempre ens coneixem, a vegades un dibuixa sobre textos de persones que no coneix, per exemple, perquè ja són mortes, són escriptors o escriptores que ja han mort. I normalment l'encàrrec ve per part de l'editorial, més que no pas per part dels autors. Durant aquests anys que et queden per dibuixar i escriure, què pretens fer? seguir, continuar, salvar la vell, no ho sé, continuar desenvolupant el que tinc en marxa I quins són els teus projectes de futur? Doncs aquest del viatge que, que nomenàvem és un dels projectes que m'interessa més i seguir dibuixant sobretot els clàssics grecs la Homer, sobretot l'Iliada i l'Odissea Bueno, i per acabar aquesta part de l'entrevista a mi, bueno, nosaltres ens agradaria que ens fessis un petit, petit resum de la teva vidre què més destacaria artista. El que més destacaria del, del, del, de la posició de l'artista és l'enorme la, llibertat que té per tirar endavant una obligació que té, que és de dir de dir el que, el que creu, el que pensa davant del món i expressar-ho d'una manera contundent. Joma, ja, continuem amb l'entrevista. Ara et volem fer una sèrie de preguntes en bateria. O sigui, et farem un munt de preguntes curtes i tu ens tens que respondre de manera curta, d'acord? D'acord On vius? A Barcelona On vas néixer? A Barcelona Quants anys tens? 55 A quina hora et despertes? Al voltant de les 7 Per tu, quin és el pitjor defecte d'una persona? L'egoisme I el, la millor qualitat? La generositat Quines aficions tens a part del dibuix? Sobretot cantar un lloc per viatjar? Síria. El teu programa preferit? No acostumo a veure televisió. El darrer llibre que t'has llegit? El lector. La festa que més t'agrada? Sant Josep. Ciutat o camp? Els dos. Practiques algun esport? Camino. L'estació de l'any preferida? La primavera. Un, un artista neix o es fa? Un artista és. I, per, i ja per acabar... Hem preparat la frase inacabada. Nosaltres comencem una frase i tu jo me l'acabes. Et sembla bé? Sí, endavant. Avui aquí a la ràdio em sento... Còmoda. Dibuixar és... Agradable. El món seria millor, sí. Si ens ho proposéssim. Per mi la guerra és... Una bestiesa. I la pau... Desitjable. La vida és... Interessant. Si tornessis a... Si tornessis a viure seria... Músic. El que més m'agrada de Catalunya és... ...és que hi sóc. La creativitat és... ...infinita. Molt bé, i ara ja hem, hem d'acomiadar aquesta tertúlia amb el joma. Ens ha agradat molt estar amb tu en aquest programa i estem molt contents. Esperem que tu també t'hagis sentit a gust amb nosaltres. Moltes... A mi m'ha agradat molt ser-hi també. Gràcies a vosaltres també. Merci, joma. Merci. Fins Merci. la propera. Gràcies. Fins la propera. Adeu. Adeu. Des de Ser.9, la ràdio de l'Escola Rural... L Escola de Llobera s'acoiada, de tots vosaltres, fins la propera. I ja sabeu, visca la imaginació. Hola. Hola, què tal? Bé, ara que hi penso, que hi aniràs? On he d'anar? Sí, a la festa Quina festa? A ah, els de l'esert dels Solsonès que celebren el 20è aniversari I què hi fan? Hi fan un munt de coses Una caminada, una arroçada, futbol, ball Doncs no saps què? Anem-hi. Anem I recordeu, el 24 d'abril a Sant Climents la festa del 20è aniversari de la del Solsonès. Solsona FM 107.5